ورسول. يا رسول يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطعن الله رسوله فقد غلفا ذنب عظيم اما بعد فان رزق الخليفه بالله تعالى وخيرا هذه هذه محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم والمحدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلاله وكل ضلاله في النار اعاذني الله واياكم من النار كيف كان السلف الصالح في طلب العلم ذيبي والكو اسلاف الصالح ketika zaman zima la kutafuta ilmu sote tunajua kwamba as-salaf في salih kana aqdamuhum fi talab al wao ndio walikuwa mstari wa mbele katika jambo zima la kushikamana na kutafuta elimu. Wao walikuwa wametangulia. Wao walikuwa na hirsi ya hali ya juu. Wao walikuwa na pupa kuhakikisha kwamba elimu walikuwa ni kuipata na kuwa ni wenye kuifanyia kazi. Bali badha na salafuna saleh, bali walitumia wale wema wetu ambao walikuwa wametangulia. Radiyallahu anhum masahaba wa mtume na matabihina, walitumia awqatahum wa mawalahum fi talab al-ilm wa mudarasatihi walitumia mali zao, kadhalika vile vile walitumia nyakati zao, katika jambo zima la kutafuta elimu kadhalika katika kuisoma hiyo elimu mpaka kufikia pahala wakaweza kuhibiti elimu wao walimtumia wakati katika hali ambayo ilokuwa inatakikana kisheria huutumia wakati huo kadhalika mali zao walizitumia katika jambo la kusoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala Wakana كثير منهم wanasema al-layli walikuwa wengi miongoni mwa hao yaghunnu bilaylihi ay yanamu kullu bali walikuwa wengi katika wao walikuwa wakidhibiti wakijipunya katika ule usiku la wote bali wao walikuwa yuthiru sa'ara bi talab ala rahati wa nawmi wao walikuwa kitoa kipao katika nyakati za usiku katika jambo zima la kusoma ile elimu na kuifanyia muraja kadhalika vile vile na kuipitia elimu wao walikuwa kitoa kipaumbele, wa kwa kuzitoa zile nyakati zao kuhakikisha katika masala fulani wao wanaadhibiti ikiwa katika nahao wao wanadhibiti ikiwa katika ruwa kwa jumla yake wao wanadhibiti katika fikihi, wao wakawa kwamba nafada bidii kuweza kujua ile fikihi inafungamana na tohara, ile fiqh inofungamana, na sala ile fiqh inofungamana na muamala ile fikihi, inofungamana na kila hali ambayo wao walokuwa inawazunguka hali hiyo walikuwa wakitoa kipaumele, kuweza kuyaadhibiti masuala hayo na walikuwa wakifanya bidii ya hali ya juu kuweza kubiditi kila ambalo lilokuwa linatakikana kwamba wali wao walisome basi walikuwa wakitumia wakati wao wakitumia mali zao kuweza kuyaadhibiti hayo kuliko jambo la kustarehe kuliko jambo lakulala wakaa wa mpumzika wao walikuwa wakilala muda mdogo wao walikuwa wakipumzika muda ambao ulikuwa mdogo wakaanu ya rauna dhalika, min afdali qurbati ila Allahi subhanahu wa ta'ala na wao walikuwa wakilihisabu jambo hilo na kusoma walikuwa wakilihisabu jambo hilo la kufanya muraja walikuwa wakilihisabu jambo hilo na kupitia masomo yao na kuhakikisha kwamba wao wanatoka katika hali ya ujinga wanakwenda katika hali ya elimu wanatoka katika hali ya giza wanakwenda katika hali ya nuru wao walikuwa wakilihesabu jambo hili من أفضل القربات إلى الله سبحانه وتعالى وقد روى في كذا جambo ambalo ni kwa kubwa mno tena lokobora zaidi katika mambo ambayo ya kujitunubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala waqad rawal imam darimi fi الله rahimahullah ta'ala na kwa hakika amsimulia al imam darimi katika musnadih anasema Abdullah ibn Abbas dadarusurai bi sa'atan min al-layli khairun min ihya'iha kuisoma elimu saa moja ya usiku na kuipitia elimu saa moja ya usiku khairun ya hili ni bora ni kuliko kulikokuisha huo usiku ikawa mtu amejikita katika kusoma elimu akasafisha nia yake akasoma kwa ikhlasi na akajitahidi kwamba yeye kwa nini akawa anajiuliza mbona mimi sifahamu mbona mimi masuala haya sielewi ndugu zangu wanaelewa mimi sifahamu wapi ambapo nimekosea akatakasa moyo wake akafanya bidii na akajitahidi basi anakuwa ni bora sana na anakuwa yeye mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala anaingia katika ule ujumla wa aya ambao Allah subhanahu wa ta'ala anazungumza inama yakhsha Allah min ibadihi ulama ya kuwa yeye bado anasoma kwa sababu tayari Allah ndiyo ambaye, alikuwa mintaka kwamba yeye asome na yeye tayari anajua kwamba Allah mimi amenitaka nisome na ninatakikana kwamba nifanye bidii ya kumjua Allah ni nani ya kujua amri za Allah ni zipi na kujua makatazo yake Allah subhanahu wa ta'ala ni ili mimi nipate kuachana nayo makatazo hayo sasa muislamu anetakana kwamba akikague ajiangalie katika maisha yake kulala kwake mpaka anarejea tena katika ile tandiko kulala kwa mara pili kwa maana wewe katika kulala kwako na ukaamka na ukaenda katika harakati zako na ukaurejea katika tandiko lako jiulize kwa siku napata faida gani katika masuala ya kelimu katika kujua dini yako katika kusoma dini yako kwamba wewe umekuwa mfano wako kama ni mfano wa wanyama kwamba wanyama wao hawana kabisa jambo la kuweza kujikagua kuji kujitambua kwa sababu wamekosheshwa kitu ambacho wewe kitu hicho ulichokuwa umepewa In alhamdulillah nahamduhu jala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh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 wao walikuwa wakifanya kupa na walikuwa wakifanya bidii katika jambo zima la kuitafuta elimu na katika jambo zima la kuhakikisha kwamba wao wanaipata hiyo elimu na wanaitumia elimu ndio mmoja katika wanachoona akasema innaladhi yutalu fi kutub al-salafi hakika yule ambaye atakaye angalia na atakaye soma vile vitabu vya as-salaf as-salih yalam atajua zile fadhila zao Wakaifa kanu, wakifakaano au biawqatihim na vipi wao walikuwa makini sana namna ya kutumia ule wakati wao namna ya kutumia zile nyakati zao vipi walikuwa alajada vipi walikuwa wao katika njia ambayo ilikuwa sawa sawa katika kutumia zile nyakati zao litahsin li'ilmi watadwini hadha li'ilmi katika kuipata ile elimu kadhalika vile vile katika kuitumikia elimu niandika na kuitumikia kwa jumla wake vipi salafusali walikuwa kila ambaye mwenye kuwasoma aslafusali katika kitabu na kuangalia wao ile bidii ambayo walikuwa nayo katika kutafuta elimu itamdainikia kwamba yeye kusur ana mapungufu mapungufu ambayo alikuwa ni makubwa sana bali pia tembeeni kwamba yeye kumbe anataka kana asome aswa asifanye mchezo afanye bidii leo ndio mzangu Watu walipokuwa wamepewa muhimu katika zile ulumul madia elimu za kisekula watu wamepewa muhimu wakajua kwamba wewe ukisoma faculty fulani ukisoma fildi fulani basi utakuwa katika sehemu fulani ili ufike sehemu ile basi lazima ufanye bidii usome kombe fulani Ndiyo utafikia sehemu ile kwa hiyo mtu kwa bidii zake zote kwa juhudi zake zote anasoma mpaka anakonda anabakia kichwa tu haliakuwa kwamba yeye anajua kwamba mimi siwezi kufika pale mpaka nipite huko chini na nisome kombi fulani na nijitahidi nifike katika ile sehemu sasa hii ni elimu ya kidunia hii ni elimu ya kisekula ndugu zangu waislamu kusoma elimu ya dini ni fardhi ain ni fardhi ya lazima kwa kila muislamu kama ambavyo mtume sallallahu alaihi wasallam alisema talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim utafuta elimu ya dini ya, ya islam ya kumtambua mola wako ya kutambua amri za mola wako ya kutambua makatazo yake ili uachane nayo na kutambua kila kile ambacho kinofungamana na maisha yako basi ni jambo ambalo lilokuwa la lazima ewe yangu Muislamu tena si jambo ambalo la kunifanyia ujanja ujanja ukao unasoma kiujanja ujanja bali inatakikana khasa uwe na ratiba maalumu uwe na mikakati maalum ya kuhakikisha kwamba mimi soma dini yangu. Kwa nini mimi mpaka leo nina udinga. Sijui masala ya dini, sijui swala yangu ni kokamilifu, sijui tohara yangu kwa kokamilifu, sijui namna kujisafisha kwa sijui namna ya kulala kama ambavyo bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ametufundisha. Bali hata vaa nguo, sijui kwamba kwa mafundisho ambayo alikuwa ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anafundisha kwamba mimi ninavaa vipi nguo. Muislamu si yeye unajiendea tu katika zako bali wewe mtangulize Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa yale mafunzo ambayo alikuwa amekuja nayo na mafunzo hayo utoweza kuyafahamu utoweza kuyajua basi lazima ujimegee muda, ukae madarasani, usome, ujue kwamba mtume wangu ameletwa na jambo gani? Mtume wangu amefundisha jambo gani? Mtume wangu amekatasa jambo gani? Bas wewe ndio ambaye utakayekuwa umefikia katika pahala ambapo palukupua pazuri na pahala ambapo mula wako anaporidhia na anapopapenda. Sasa wewe mwenyewe ndio ambaye wakujiuliza. Wewe mwenyewe ndio wakujitizama katika hali zako, katika harakati zako, katika menendo yako na katika yale ambayo wewe uko nayo mimi kusoma kwangu mnasoma wapi na wakati gani mimi ninakaa nikapitia kile ambacho nilichokuwa ninasoma jeu unalo jambo hilo kama huna hebu kaa tafakari wangapi katika wale ambao unawajua wamekusha kufa na wao waliyetohapa duniani waamwabudie Allah subhanahu wa ta'ala ala basirati waamwabudie kwa elimu ya kumtambua yeye Allah waamwabudie Allah kwa elimu ya kumtambua zile amri zake ya Allah wasitekeleze kama vile ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala alivompa elimu mtume wake kuifikisha kwa umati huu wa muabudie Allah Subhanahu wa Ta'ala subhana ta kwa na makatazo yake Allah Subhanahu wa Ta'ala elimu ambayo alokuja nayo bwana mtume sallallahu alayhi wasallam sasa wewe uko wapi wewe ndugu yangu muislamu na hii elimu ambayo alokuja nayo mtume wako wa alayhi salatu wasallam wewe kijaangalia unasema kwamba mimi ni muislamu lakini je je ule uislamu un ufuata kiusahihi Ye, ule uislamu una practice katika vitendo kusahihi kama ambavyo mtume wako sallallahu alaihi wasallam alipotuma kwako wewe akakufikishia ule muislamu unafuata katika namna hiyo au wewe umeona wazee wanafanya jambo fulani na mimi nifanye na hususa e eh, nyugu zangu uislamu ndimwangu wa sasa ulimwangu wa sasa una kila aina bala, una kila aina majanga una kila aina ya vurugu sasa ikiwa utapoku ning'enye kukaa kisawa sawa ukiwa kwamba utakuwa ni mwenye kutuliza na akili yako ukarudi katika njia iliyokuwa ya sawa ukasema sasa imefikia muda wagecha kusoma sasa imefikia muda wapandu kusoma sasa imefikia muda wapakacha kusoma sasa imefikia muda wa mimi nisoma dini yangu basi wenda ukachukuliwa na furugu hilo basi wenda ukachukuliwa na balaa hilo basi uenda ikawa wewe ni mwenye kuchukuliwa na ile mikupu ya dunia na yale mawindi ya dunia kwa Pasada wewe unishughulishi na kusoma dini yako kwa sababu wewe unishughulishi na kujua kipi ambacho kilichokuwa sahihi na kipi ambacho kilichokuwa rongo kipi ambacho kilichokuwa cha sawa na kipi ambacho kilichokuwa cha batili ah wewe unaangalia fasaha ya yule msemaji wewe unaangalia uzuri wa maneno wa yule ambaye anazungumza hali ya kuwa huyo mtu ambaye anazungumza kumbe ni katika watu wa bidaa kumbe ni katika watu ambao walikuwa wamepinda kumbe ni katika watu ambao waliokuwa Wow. wao wanaepiga vita dini ya Uislamu lakini wewe mwenyewe hujuu unasema ah huyu ni afsa'u nnasi ni fasaha wa watu katika watu ambao wenye kuzungumza fasaha lakini kumbe ile sunna bwana mtume sallallahu wa wasallam yeye anayepiga vita yeye anaikaadamisa na anapenyeza sifa bila zake sasa utaelewaje yale ndugu yangu Uislamu au wewe ni katika lile grupu, la wale ambao ah au mashehe wenyewe wanatuchunisha au mashehe wenyewe wan Mtoa fitiana bane kitu kimoja mashehe msitofitiane mnatushurisha sisi watu wa chini nani alokuweka wewe uwe ni mtu wa chini ewe ndugu yangu muislamu kwa nini ukasema wewe ni mtu wa chini na hao walioaeka wakawa ni watu wajuu, nani ambaye alokuamweka kwa ni watu wajuu? juu wewe unahitajika kwamba usome dini yako wewe unahitajika kwamba ufahamu dini yako dini yako hukutakikana kwamba umkabisi mtu dini yako hukutakikana kwamba uielekeze kwa mtu bali dini yako utakwenda kuulizwa siku ya kiyama allah amesema radithu lakumu islamu dina na nimeridhia kwa nyinyi Uislamu kwao dini. Kwa hiyo wa wewe umeletwa duniani na ukawa ni Muislamu, basi elewa kwamba utakwenda kuulizwa kuhusu na Uislamu wako. Thumma latus'aluna yawma'idini 'ala an-na'im. Kisha utakwenda kuulizwa wewe siku wa Kiama kutokana na ile neema kwa maana viumo watakwenda kuulizwa siku hiyo kutokana na neema ambazo ulikopewa na miongoni mwa neema ambazo ulizokuwa kubwa mno ni Uislamu Je, uliusoma Uislamu wako? Je, uniujuaje Uislamu wako? Na uriufanyia kazi vipi Uislamu wako? Au kwamba wewe unajiendea tu katika maisha na ukayatanguliza yale ambayo yenye kuondoka na yale ambayo yenye kubakia, ukasema haya mimi si mpango nao. Ndugu zangu Uislamu tunakumbushana kwamba Uislamu unatakikana tu susome kisawa kufahamu Kwa kila Muislamu, mwingine anasema kwamba ah mimi kuwa mamume shantosha La, kila Muislamu ana jukumu la kusimamia us wako ile aya ambayo Allah Subhanahu wa ta'ala alikusema wa ta laqad karramna bani adam kwa hakika sisi tumewatukuza wanaadamu wanadamu ametukuzwa kwa elimu ndugu zangu waislamu sasa wewe unasema kwamba mimi kwa maamuma nishakosheka labda utoe katika groupu la kwa wewe mwanadamu ikiwa wewe si mwanadamu basi usiibe thamani elimu lakini ikiwa wewe ni kwa zamani elimu chungikia elimu toa kichwa mbele katika jambo la kusoma lini yako tena kwa bidii ambayo ilo kwa kubwa sana wallahi Allah amekutukuza wewe kwa elimu dini yoyote ikiwa kwamba yeye ni na akawa na vituko hivi na vile na kisawa umeshikamana na elimu basi hawezi akakurudia jini huyo wala hawezi kabisa jini huyo akawa karibu na wewe sababu tayari wewe unajua umeshikamana na kile kitu ambacho ilichokuwa wewe umetunguzwa. Kiangalie kile kisa cha Nabii Sulemani na mfalme wa sabai namna yule jini alipokuja akataka kukileta kile kiti lakini akatokelea mmoja Allah amemsifu kwamba amempa elimu akakileta mara moja tu. Kuliko ule wakati ambao aloutaja yule jini hii yote ni elimu ewe nduguangu muislamu wewe umetukuzwa kwa elimu kwa nini mateke elimu kwa nini unaevuruga elimu kwa nini unataka kusoma ewe nduguangu muislamu kwa nini utoe kimo mbele katika muda wa kusoma na ukajiangalia kwamba mimi kusoma Qur'ani sijui hebu nianze na hii kusoma Qur'ani matnani niweze kujua kusoma Qur'ani ukeshakuja kusoma Qur'ani ondoka katika hatua hiyo nenda katika hatua nyingine kisha ondoka katika hatua hiyo Naenda katika hatua nyingine mpaka pale tayari kwamba sasa wewe umegeukisha kwenye elimu na wewe unatekana wusaidie wenzako hivi ndivyo ambavyo Muislamu anapotekana awe sisi nao kama waislamu na shikamana na elimu ya dini yetu na tukawa tunaifanyia kazi elimu ya dini yetu wale ambao wanasema kwamba khalifa mwanzo sisi tunataka khilafa. basi wallahi mukhalifa utakuja wenyewe kwa sababu nyumba moja iko imeshikamana na elimu ya dini na ikawa watu wamefanyia kazi elimu ya dini na nyumba nyingine iko imeshikamana na elimu ya dini na watu wakawa wamefanyia kazi elimu ya dini na nyumba nyingine kwa niangu ndugu zangu waislamu hawa ambao wanaochagua na wanaochaguliwa ni nani ndio abutapata katikaicho kwe chako ni asilimia ngapi ya hao ambao wanachagua na wanaochaguliwa ni watu ambao kwa makafiri bila shaka wewe mwenyewe unasema kwamba ni 99% ni Uislamu. Kwa nini sasa watu wajishikamana na Uislamu wao? Kwa nini watu sasa wajao kwamba wao wakakitanguliza kitabu cha Allah ndicho ambacho kikawa kina wahukumu licho kitabu cha Allah? Kwa nini kikawa hivyo? Kwa sababu bado watu hawajimjua Allah. Hawajamsoma Allah wakamjua. Hawajasoma makatazo ya Allah. Hawajasoma amri za Allah wakazifahamu kisawa sawa. Laiti kwamba watu wengine lisoma, kumsoma Allah subhanahu wa ta'ala, wakamjua kisawa سواء وكاسoma amri saalla wakajua bisawa sawa wakasema makata saalla wakajua bisawa sawa wallahi wa billahi wa taalla mtu hatoweza kutanguliza mfumo mwingine kuliko mfumo wa Allah subhanahu wa ta'ala fatadhakkaru wa tadabbaru barakallahu feekum allahumma kullana wala takun alayna wazidna wala اللهم أعز الاسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم أعز الاسلام والمسلمين وأذل شرك والمشركين اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين الله tunakuomba kwa majina yako ambayo yalikuwa matukufu na sifa zako ambazo zilizokuja jema tunakuomba kila yule ambaye mwenye shida ya Allah mtatulie shida wote ya Allah muoneshe maradhi mpe siha mpe afya njema ambayo itakuwa ni sababu ya kutekeleza mambo ambayo yali kwa mema ewe Allah tunakuomba kila mmoja wetu katika sisi wako hapa na wengine wote katika Uislamu kuna mambo ambayo yeye anayataka katika mambo ya khairati lakini bado muda ambao ulokuwa unapanga ya Allah haujafika tunakuomba ndani ya muda huu ufanye muda huu kuwa ni muda ambao wewe kujibiwa dua na tujalie sisi Allah kila mmoja wetu Mpe kile ambacho kinachotamaniwa na nafsi yake katika mambo ya khairati na muondoshe katika mambo ya shari. Amin amin amin qumu ila salati kum yarhamkumullah qimusala